levante sua cabeça não fique triste porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você por quanto tempo continuará queixando-se reclamando vamos levante sua cabeça e siga em frente você é filho de deus caminhe seguro porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás sem progredir e quando eles perceberem você já progrediu tanto que eles o perderam de vista não dê importância à idade de seu corpo físico seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente a alma não tem idade a mente jamais envelhece, mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isso depende de sua mentalização positiva, faça que a juventude de seu espírito se irradie através de seu corpo, tenha ele a idade que tiver. Você que se acha enfermo, preso a no um leito de dor, não desanime. A doença não é um mal, pois é através da enfermidade que nos libertamos das vibrações grosseiras dos maus pensamentos, das más palavras e das más ações. Suporte com paciência a sua enfermidade, porque por meio dela se está purificando o organismo psíquico, sua alma, que só pode expulsar as impurezas, por meio das doenças físicas não se deixe abater pelo desânimo não queira jamais abandonar a vida porque isso nada resolve e agravará ainda mais seus sofrimentos Se você pensa que, fugindo, se sentirá aliviado, engana-se redondamente. Não se vingue dos outros, fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza e sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas como se delas dependesse, como de fato depende, todo o seu futuro. Pare jamais de trabalhar para o bem. Cada vez que paramos, nossa alma começa a ficar na rigidez cadavérica. A alma inativa morre de tédio e cansaço. Não deixe que seu espírito se enfraqueça na inanição. Viva alegre e entusiasta e empregue todas as suas forças na plantação do bem, do amor e do carinho no coração daqueles que o cercam na vida.